SZOCIÁLIS LAKÁSÉPÍTÉS Hiába túl már a fák az összes eddig ismertetett cél elérésére, állatok általi hasznosításuk nélkül folytatódik. Az óriás fák keresett lakhelyekké válhatnak, ezt a szolgáltatást azonban nem nyújtják önként. Különösen az idős példányok vastag törzse népszerű a madarak, nyestek és denevérek között. A vastagság azért fontos, mert az erős falak különösen biztos védelmet nyújtanak a forrósággal és a hideggel szemben. A kezdetet leggyakrabban egy tarkaharkáj, vagy fakopáncs, vagy egy fekete harkály jelenti. Jukat vája törzsbe, igaz csak néhány centiméter mélyen. A széles körben elterjedt vélekedéssel ellentétben, miszerint csak korhatfában építenek fészket, ezek a madarak gyakran egészséges példányokat keresnek maguknak. Vajon mi beköltöznénk egy omladozó családi házba, ha mellette felépíthetnénk egy újat? A harkályok szintén azt szeretnék, hogy fészekodójuk tartós és biztonságos legyen. És bár alaposan és keményen ütlegelik az egészséges fát, a gyors lakásépítés már is meghaladná erőiket. Ezért aztán az első szakaszt követően több hónapos szünetet iktatnak közbe, és reménykednek a gombák segítségében. Azoknak ez szíves invitálás, hiszen egyébként bajosan tudnának áthatolni a kérgen. Így azonban hamarjában ellepik a nyílást, és kezdik szétkorhasztani a fát. A fa számára ez kettős támadás. A harkály számára ellenben munka megosztás. A rostok tudni rövidesen annyira elkorhadnak, hogy a további építés sokkal könnyebben haladhat. Egy szép napon aztán eljön az idő, és az odú beköltözésre készen áll. A varjú nagyságú fekete harkálynak azonban még ez sem elég. Egyszerre több odún is munkálkodik. Az egyikben költ, a másikban alszik, a továbbiak pedig a környezetváltozást szolgálják. Az odukat évről évre felújítja, mi magunk is tapasztalhatjuk ezt. Látva a fák tövébe hullott faforgácsot. A felújítás azért válik szükségessé, mert a behatolt gombák most már nem képesek megállni. Egyre mélyebben beleszik magukat a törzsbe, az élőfát nedves málladékká változtatják, már pedig abban nem jó költeni. Ha a harkály kihajítja ezt a kacatot, az odu valamivel nagyobb lesz. Valamikor túl nagy is. Mindenek előtt azonban túl mély a madár fiókák számára, hiszen nekik az első repüléshez ki kell mászniuk a kiáraton. Legkésőbb ekkor jöhetnek az új bérlők. Ezek olyan fajok, amelyek önmagukban nem képesek a fában építkezni. A csúszka például, ez a harkályhoz hasonló, de kisméretű madár, szintén körbe kalapálja a holtfát, hogy bogárlárvák nyomára bukkanjon, és szívesen rakja fészkét a tarkaharkályok régiódujjaiban. Csak hogy ennek során adódik egy kis gondja. A számára túlságosan nagy röpnyíláson át akár ellenségei is behatolhatnak, akik kifoszthatják a fészek aljat. Ennek megelőzése érdekében agyaggal szűkíti le a nyílást, amit művész ilyen tapasztal nyílás pereme köré. Apropó, ellenségek! Albérlőiknek a fák akaratukon kívül egy külön szolgáltatást is kínálnak, ami a fa egyik jellemző tulajdonságának köszönhető. A farostok különösen jól vezetik a hangot, ez az oka annak, hogy ebből a nyersanyagból hangszereket, így például hegedűt vagy gitárt készítenek. Hogy ez a vezetés mennyire jól működik, magunk is kipróbálhatjuk egy egyszerű kísérlettel. Tapasszuk fülünket egy hosszú kivágott fatörzs vékonyabb végére, és kérjünk meg valakit, hogy a másik vastagabb végén egy kavicsal, kopogással vagy karcolással apró óvatos jeleket adjon. A törzs közvetítésével ezt meglepően tisztá halljuk, de amint a fejünket elfordítjuk, csönd lesz. Ezen az elven alapszik a madarak vészjelzője a fészeküregben. Persze szó sincs ártalmatlan kopogó jelekről, ami az örejeket okozza, az a nyest vagy a mókus kapirgálás. Ezt jól hallani fenn a magasban a fán, és a madaraknak még van esélyük a menekülésre. Ha a fészekben fiókák vannak, a madarak legalább még megpróbálhatják elterelni a betolakodók figyelmét, ami mellesleg gyakran nem sikerül. Ez esetben viszont legalább a szülők életben maradnak, és egy második fészek aljjal kompenzálhatják a veszteséget. A denevérek számára ez nem akkora téma, hiszen nekik egészen más gondjaik vannak. A kis emlősöknek csemetéik felneveléséhez egyszerre sok faüregre van szükségük. A nagyfülű vagy egérfülű denevéreknél a nőstények kis csoportjai közösen nevelik fel felutódaikat. Egyazon lakhelyen mindössze néhány napot töltenek, és már is ideje a költözésnek. Azok a paraziták. Ha egy teljes idén ugyanabban az üregben töltenének, az illősködők robbanásszerűen elszaporodhatnának, és halára kínoznák a szárnyas éjjeli vadászokat. A rövid időközönkénti költözés megakadályozza ezt: a denevérek egyszerűen maguk mögött hagyják a parazitákat. A bagjuk nem férnek át egy könnyen a harkájukakon, így nekik pár évet még türelmesen várakozniuk kell. Ez alatt az idő alatt ugyanis a fa folyamatosan korhad, és előfordul, hogy a törzs magától tovább nyílik, úgy, hogy a búvó nyílás megnő. Gyakran az úgynevezett harkály gyorsítják meg a folyamatot. Voltak éppen a harkályok amolyan emeletes, szorosan egymás fölött elhelyezkedő lakhelyeiről van szó. A korhadási folyamatok eredményeképpen ezek fokozatosan átnyilnak egymásba, és egyszer csak épp megfelelővé válnak a macskabagoly és társai számára. Hát a fa? A fa kétségbeesetten igyekszik védekezni. Igazság szerint már amúgy is késő bármit tenni a gombák ellen, hiszen a kapuk éveken át tárva nyitva álltak előttük. Mégis számottevően növelheti életesélyeit, ha sikerül legalább a külső sérüléseken úrrá lennie. Ha ezzel megbirkózik, akkor belül szétkorhad ugyan, de ennek ellenére annyira stabil marad, mint egy üreges acélcső, és elélhet még akár több mint száz évet is. Ezeket a helyreállítási munkálatokat megfigyelhetjük a harkályok kikopácsolta lyukak körüli, duzzanatszerű megvastagodásokon. Csak nagy ritkán képes azonban a fa valóban arra, hogy fokozatosan bezárja a bejáratokat. Az építő leggyakrabban kíméletlenül szétkalapálja a friss fát. A szétkorhadó fa komplex életközösségek otthona lesz. Különböző hangják például lóhangyák telepszenek meg itt, melyek szétrágják a porlatfát, és ragacsos pépes építőanyagot készítenek belőle, amely megszáradva barna kartonpapírhoz hasonlít. A falakat mész a levéltetvek cukros ürülékével itatják át. Ezen a táptalajon gombák fejlődnek, és fonalaikkal stabilizálják a fészket. Számtalan bogárfa él a korhadékra, az üreg belsejében található, szétmálló anyagra utalva. Lárváik éveken át tartó fejlődéséhez, hosszú távon stabil körülményekre, vagyis fákra van szükségük, amelyek elhalása évtizedekig is eltarthat, így sokáig megmaradnak. Ezáltal az üreg vonzó marad a gombák és a bogarak számára, ők gondoskodnak arról, hogy az ürülék és a faforgács felülről folyamatosan leperegjen a porladékba. A denevérek, akár csak a bagyok és a nagypelék, szintén lepotyogtatják ürüléküket a sötét mélységbe. Ezzel a porladék folyamatosan tápanyag utánpótlást kap, amiből például az égnyakú pattanó bogár is táplálkozik, vagy az akár négy centiméter hosszúra is megnövő remete bogár lárvái. A remete bogár nem szeret mozogni, legszívesebben egész életét egy belülről korhat falábán tölti, az üreg sötétjében. És mivel repülni és mozogni alig-alig tud, egy családnak akár sok nemzedéke is évtizedeken át élhet ugyanabban a fában. Így nyilvánvaló miért annyira fontos ezeknek a régi fáknak a megtartása. Ha eltávolítjuk őket, a kis fekete lények nem vonulhatnak egyszerűen pár kilométerrel odébb a következő fához, hiszen nem bírnák susszal. Még ha a fának egy napon fel is kell adnia a harcot, és egy viharban kidől, akkor is értékes szolgálatot tett a közösségnek. Igaz ugyan, hogy az összefüggéseket egyelőre nem tártuk fel a maguk teljességében, de azt azért tudjuk, hogy a fajok sokféleségének növelésével együtt jár az erdő ökoszisztémájának stabilizálása. Minél több faj van a színen, annál kevésbé tud elterjedni egyetlen egy a többiek rovására, hiszen nyomban ott terem egy vetétársa is. Sőt, puszta jelenlétével még a holtfa is mint azt a fa, mint klímaberendezés című fejezetben bemutattuk, értékes szolgálatokat nyújthat az élőfák vízháztartásában.